Cânta un matelot Cânta Un matelot la proră Și lui solemn Plutea Pentinsul mării marmara ca într-o cetate spaniolă Când orologiul din cupol Anunță fiecare oră Printr-un preludiu de mandolă Cânta Un matelot la proră Și marea nu-l înțelegea Cânta un matelot la proră, un singur matelot cânta, Și totuși vocea lui sonoră părea pe iahtul ancorat, Un corsolem de preoți tineri, Ce îngroapă noaptea sfintei vineri, Un nou profet crucificat pe o nouă golgota. Cânta un matelot la proră, și întregul echipaj dormea. Cânta un matelot la proră, dar ce lunatic îl asculta și cine cântu repeta, Din largul mării marmara, când mătăloții toți dormeau și marea nu înțelegea. Cânta în la proră și în larg sirenele plângeau.